Inna alhamdulillah, na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihillahu fala muzillalah wa man yudlil fala haadiyalah wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu an muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd Vazhdojmë leximin me komentimin e Sheikh Rabiis, hafizahullah, Allahu ruhet dhe esheroft, të librit Sharh Us-Sunnah të Imam El-Berbaharid, rahimahullah. Folëm, do të thotë në dersën e kaluar, në lidhje me me disa cilësitë të Allahut dhe mënyrën se si ehli sunneti i vërtetojnë ato cilësi, ose si ehlësuneti i pohojnë ato cilësi, ashtu si, si takon madris Allah subhanahu wa ta'ala, edhe dhe më thonë duke u bazu në vetëm në argumentet e qarta prej kuranit edhe prej sunetit. Edhe matutje autori Rahimahullah vazhdon edhe thotë në pikën e 14, Rabbuna e wallun bila meta wa akhirun bila munteha Ja'le musirra wa akfa Wa hua ala arshihis tewa Ndëmë thënë Zotë jon është i pari pa filim I fundit pa mbarim E ditë të fshehten Edhe më të fshehten prej saj Edhe qëndron Bi arshin e ti Wa ilmuhu bi kulli mekan Wa la jakhlu min ilmihi mekan Edhe dituria ti është në gjdo vend Dhe nuk ka vend Ku nuk ku nuk është prezente dituria e ti dhe më thonë të regum nuk ka nevojt i përsërisim edhe njëherë ato regulat edhe argumentet se si ehlusuneti i vërtetojnë i pranojnë dhe i pëhojnë cilësitë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ashtu si i takon madrisë ti vazhdojmë këtu se autori Rahimahullah këtu ka përmendur disa emra edhe cilësit Allahu, do të them cilësinë e diturisë. Dhe këto, do thot për të gjitha këto emra ka argumente prej Kuranit edhe prej Sunetit. Në Kuran Allahu i ka përmbledh këto katër emra në një ajet, ku ka thënë Huvel Awwalu wal Akhiru wal Zahiru wal Batin, më thënë Allahu është i parë, i fundit, e, më i lartë, më i afërtit wa hua bikulli shëj in alim edhe ashtë i ditur për gjdo gjahë. Më thënë dit gjdo gjahë. Pra këto, s'ka e në përmledhën këta jetë, në realitet këtu, autori Rahim e Hullah i ka shpjegu në një farë mënyre. Gjithashtu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, duke e lavtru Allahun edhe duke ju lutati, duke ju përgjeru, ka than entel awwel felesa qablak shay dumthan tie ipari dhe parateje nuk ka asgjë ose nuk ka pas asgjë wa anta el aheru felesa ba'dak shay rati e fundit dhe pasteje nuk ka asgjë wa anta el zahiru felesa fawqa ka shay rati e majlarti dhe mbi ty nuk ka asgjë wa anta el batin felesa duna ka shay rati e el batin dumthan ky është prej emrave të Allahut dhe më afër se ti nuk ka asgjë. Edhe ky hadith, do të thonë që transmetohet nga Imam Muslimi edhe të tjerë, do të thotë. Ëh ky hadith është në në një farë mënyrë tefsiri këtij ajeti, do të thonë shpjegim për këtë ajet edhe për këtë emër të Allahut. Ëh për ta shpjeguar edhe Më që, për të shpjeguar më qartë këto emra të Allahut, ë është fjala e Ibnul Qaymit rahimahullah këtu, i cili ka folur për kuptimin e këtij hadithi, dhe thotë këto katër emra e kanë kuptimin e gjithpërfshirjes. Do të thonë se Allahu ka përfshirë çdo gjë. Edhe përfshirje kohore, edhe përfshirje, përfshirje vendore ë do thot kur thuhet i parri edhe i fundit do të thon se Allahu i përfshin të gjitha krijesat me kohë. Do të thon nuk ka ndonjë të parë që është përpara Allahut, edhe nuk ka ndonjë të fundit që është pas Allahut. Po pa, Allahu është i pari edhe nuk ka fillim, do të thon është i vetmi ë pa fillim edhe është i fundit ose Domthonë që nuk ka ndonjë ekzistent që e kalon ekzistencën e tij, domthonë është pambarrim. Edhe kjo sa i përket kohës, kurse sa i përket vendit, gjithashtu Allahu ka thënë se është më i larti dhe nuk ka përmitë asgjë. Kurse e, emri Batin do të thotë se është më i afërt me zdo gja, pra nuk ka diska që e pengon atë për i kryesave të ti, dhe thëtë nuk e pengon qëli i shtatë për ta ditë, për ta pa, për ta dëgju, e kështu me radhë, dhe më thëmë për ta përfësi me fuqinë dhe me mëshirën, me kryimin, me, me cilësit e ti, për ta përfësi dhe më thëmë qëli në gjastë, edhe qëli i gjastë nuk e pengon për i qëlit të pestë, e kështu me radhë, Edhe toka, një shtres e tokës nuk, nuk e pengon nga shtresa tjetër Pra, e, kjo është kuptimi i fjalëve të pengamerit sallallahu alin sëllem Kua thënë u e në të lë batinu, felejse du në këshej Dëmë thënë ti e lë batin e, që nuk ka ma fërse ti asgjë Dëmë thënë nuk ka mes Allahut dhe kriesave të ti do një pengesë ë do më thon thotim e kaimi rahimuhullah ë do thot e, <coughs> nuk e pengon Allahun as gjë, nuk e pengon ai që është më lart nga ai që është më poshtë, por te Allahu është sikur më i lartë si më i më i poshtë mi e i barabart. Edhe fshehtësia te Allahu është ë e, e dukshme i afërtit te Allahu është i largqit te Allahu është i afërt edhe sekreti do të thonë asht i shfaqur pra nuk ka diçka që i fshihet Allahut subhanallahu teala ose që mund ti hiqet do të thonë larg ose ose të fshihet në ndonjë vend e këto katëra emra e thotë ibn Kaimi i, i përfsinë shtyllat e tauhidit do të thonë se Allahu është i pari në amësu e shmërin e ti, të më thënë në pafund shmërin e ti, edhe është i fundit në pafilim shmërin e ti, edhe është me i larti, edhe pse është afer me të gjitha kryesat, dhe është me i aferti, edhe pse është mbi të gjitha kryesat. Pra e është për gjithmonë i pari, i fundit, me i larti, edhe me i aferti, të më thënë, si t'ian kuptimet e këtyre emrave. Do thot ehlusunna wal jamaa i besojnë këtyre emrave në thellësinë e zemrës së tyre, edhe dëshmojnë kët në mësimet e tyre, në librat e tyre, në thirrjen e tyre, domethënë në da'wen e tyre për në fenë e Allahut të drejtë, në fenë e drejtë të Allahut, të Allahut e dishmoin se Allahu subhanahu wa taala është për mi 700 mbi arsin e tij lart, do të thotë. Edhe nuk është si thonë të devijuar i të ndryshëm, do të thonë në tokë ose në çdo vend ose e gjithë merale, do të thonë siç thonë xehmit e sekte të tëra të devijuara. Ehle Sunna wal Jamaa kuptohet se akide në tyre e marin prej librit Allahut dhe prej sonetit për nga merit sallallahu aleyhi wasallem edhe natërshmëria e pastër e kryimit në thëndë njeriut e ndihmon këtë akide ose e përkra, ose e argumenton edhe mendja e shëndosh gjithashtu e përkra dhe argum, e argumenton këtë akide sëpse, si që së qërëm edhe në mësimin e kalum se besimi Çe <clears throat> Allahu është më i larti edhe është për mbi të gjitha krijesat. Ky është besim që pajtohet plotësisht me natyrshmërinë e njeriu, me shpirtin e njeriu, ë ose me të gjitha gjallësat në realitet. Edhe ky është besim që pajtohet me mendjen e sundos. Prandaj nëse e pyet edhe fëmijën ku është Allahu, do të përgjigjet në qiell ose lart. Edhe edhe kur një njeriu është në në gjendje të vështirë, edhe në gjestic, qoftë musliman ose kafir, ai do të drejtohet. Zemra e tij drejtohet ka qielli. Ka Allah subhanahu wa taala i cili është e, e, mbi qiell, mbi ti, vë i largon vështirësinë në secilin vend që lutet robi i tij ë uh, kafen një prej një prej dietarëve të uh, esharive e uh, Abu Muhammed Abdullah ibn Said ibn Kullab domethënë është imami esharive ajo është mësuesi i Abu Hasan al-Ashariyut por që uh, fjala përmendim al-Kaimi rahimahullahu në saweq mursale fothai ka than Dë më thënë në lidhje me qëndrimin Allahut lartë në bjarës E ka përkra se ajo është me vërteta Dë më thënë që më sum pajtojt me argumentet dhe me natyrën e natyrëshmërin e njeriut A i ka thënë, dë më thënë, këto janë fjalët e ati Se pengameri i Allahut, sallallahu aleyhu ve sellem Që është kryesa me zgjedhur, me i dasur edhe me i afert të këllahu E ka leju që të pyetet ku është Allahu. Do të thonë se ai e ka pyetur Obreisën ku është Allahu. Edhe e ka llogaritë saktë nëse përgjigjet se Allahu është në qiell ose nëse bën se ka, ka qielli, do të thonë ka lartësia. Edhe ka dësmu se ai Obreis ka iman, do të thonë është besimtar, pasi ka thonë se Allahu është në qiell. Kërse gjëhme dhe në safuan, edhe pasu e sitë e ti, nuk lejojnë të thuhet ku është Allahu. Edhe nëse pyëtën se ku është Allahu, nuk lejojnë të përgjigjen, dhe më thënë për këtë përgjigjen. E thotë nëse kishë qenë gabim, atëherë i dërguarja Allahu, sallallahu anem sallem, do t'ishte i pari që dhe tha kishte mahu këtë qështje. Edhe nëse nuk kishë qenë Allahu mbi qjelë, Nuk do të thikisht të thon asaj robreshës, jo Ojbi nuk lejohet kështu të thuash, po duhet të thon se Allahu është gjithkund ose duhet të thon nuk e di unë ku është Allahu. Por ai e ka pyetë ku është Allahu, te ajo është përgjigjë në qjell, dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thon, kjo është besimtare. E para mendoni do thot vetëm ky argument mjafton për el-sunetin që të vërtetojnë sa atë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala megjithëse argumentet janë të shumta mirë po vetëm ky një argument i vetëm mjafton që me thanë se Allahu është lart mbi çej. ë Për thot e, edhe në qoftëse nuk kispas nuk asnjë argument, do të thënë edhe mos t'ishin mos kishin qen këto argumente do të mjafton të vetëm ajo që Allahu e kam bjell në kryesat e ti. Dëmë thënë, kër e ka kryu njeri unë, ja kam bjell këtë bindje se Allahu është lartë. E dhe thëtë, nuk ka mundësi të gjesh një njeri, qoftë arab ose jo arab, qoftë besimtar ose mos besimtar, që nëse pytet ku e zoti jotë, për vetë se do të thoj në qilë. Nëse fletë. Nëse nuk fletë, thëtë me dorën e ti do të bajshejnë ka qilli ose nëse nuk i lëviz dora, më s'i do të thon s'i do të drejtoje kaqilli. <clears throat> Edhe asnjëri nuk mund të gjendet që kur të pyetet për Zotin, do të thon drejtohet Katoka ose ka ose do të thon ka anën e tij. Edhe thot nuk kemi pa ndonjëherë që dikush i lutet Zotit përveç se e shohim duke ngrit duart, ose duke ndije, thënë, me zemër lartësine Allahut, duke ka qieli. E kështu me radhë, kur se thënë, thot, e, vetëm gjëhmit janë ata që thonë se Allahut është në gjithë do vend, ose si që thënë ata tjertë, është arritë, duke që nuk i caktojnë Allahut asë kundë, duke e lanë Allahumë sikur nuk egziston asë kundë. Edhe thot, ë, ë, ë, është interesant si ka mundësi që e, logika e gjithë njerëzimit Edhe ndjenja e gjithë njerëzimit tjetë gabim Edhe vetëm gjehmi edhe 50 veta me ta ta kënë qëllu Edhe të gjitha argumente dëmë thonë prej kuranit dhe sunetit të hudhen posht Vetëm të meret logika e gjehmi për në safuanit edhe 50 veta me ta Allahu në rujt prej devimit edhe prej fitneve pastaj ka thon autorit rahimahullahu wala yaqulu fi sifati rabb ta wala yaqulu fi sifati rabb taala lima wala kayf thamë partë cilësita allahut nuk thuhet pse ve nuk thuhet si ose nuk thot pse ose si illa sha kum fillahi te baraka wa taala pervec nje njeriu qe ka dyshim ne allahun te lartësuar Do thotë besimtarët, të cilët e madhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, i besojnë emrave dhe cilësive të Allahut ashtu si i përket madrisë Allahut. Edhe në zemër e ndjejnë madrin e cilësive të Allahut edhe madhësinë e tyre. Sepse, do të thënë, imani edhe besimi ka depërtu thellë në zemrat e tyre. Edhe ata besojnë në çdo gjë që ka tregu Allahu në librin e tij ose përmes sunetit të të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Këtë këtë pyetje, do të them, pse ose si është Allahu ashtu ose kështu, do të thonë këto i bën vetëm një njerëj që ka dyshim në Kur'an ose në sunet ose që ka dyshim për Allahun subhanuhu teala. Këto pyetje nuk dalin prej njerëzve që kanë besim. Kërse ehlusune vë gjema, alhamdulillah, janë njerëzit më rahat për e të gjitha dyshimeve Sëpse i besojnë vetëm asaj që ka informu Allahu edhe që ka sëqeru për nga meri sallallahu aleyhi vësillem Që është i besueshëm edhe besnik Të cilin, dëmë thënë për nga merin sallallahu aleyhi vësillem e kanë qëjtë besnik edhe të besueshëm edhe mushrikt për para se të banat për nga merë edhe besimtar të din këta po është interesant se disa të devijuar dyshojnë edhe në lajmetet e ti sallallahu aleyhi wasallam pastaj del në një qëstje tjetër autor i rahim e Allah qëstje e gjështën dhjet thëtë vel kuranu kelamullahi vë tenziluhu vë nuru Domthon Kurani është fjala e Allahut, është spalla e tij dhe drita e tij. Wa laysa makhluqan, nuk është i krijuar. Li anal Qurana min Allah, sepse Kurani është prej Allahut. Wa ma kana min Allahi fa laysa bi makhluq, ve ajës kanë është prej Allahut nuk është e krijuar. Wa hakave qale Malikum anas wa Ahmed ibn Hanbal, wel fuqaha qabluhuma wa ba'duhuma. Dhe këtë fjalë e ka thanë Malik i ben Enes, Ahmed i ben Hambel, edhe të gjithë djetartë për para tyre edhe pas tyre, edhe ku se këndrështonë këta, ose ku se debatonë këta, ose debatimi, dhe më thënë rrëtë kësa i teme, është këfër. Dhe thotë edhe këtu besimi i ehlisunën e o lë gjemaë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Në kokën e tyre, dëmë thënë, të partë e hlusënë e vërgjema janë sahabët, edhe tabinët e tyre, dëmë thënë pasuesit e tyre në mënyrën më të mirë, edhe pasuesit sahabëve që ofshin prej generatave të para se të më vonshme, si që janë këta imam të mëdhenjë, që i ka përmendë këtu autori, ose të, të tjerë, dhëtë të, të, të gjithë prej sahabëve edhe deri sot pasuesit e sahabeve që janë, do të thonë në kokën e tyre këta imam, të gjithë besojnë se Kurani është fjala e Allahut. Sepse kjo është është argumentuar, do thonë në librin e Allahut, në Kur'an dhe në Sunet. Ai që thotë se Kurani është i krijuar, do të thotë se e përgjënjestron Allahun, edhe nuk i pranon fjalët e Allahut, do thonë ajetet. Prandaj dmthënë kjo kjo çështje quhet kjo kjo fjalë ose ky besim quhet kufër. Ëh sepse Kurani është prej diturisë të Allahut, edhe prej fjalëve të Allahut, kurse fjalët e Allahut dhe dituria e Allahut janë cilësitë të Allahut, kështu që kush thotë se cilësitë janë të krijuara, ai ka bën kufër. Mutazilitë dhe Xahmit, edhe pasuesit e tjerë e kanë mohu kët besim te disillusioned. Edhe ata thon se fjal Allahu nuk ka, do të thon Allahu nuk flet sipas tyre. Edhe i kanë mohu të gjitha cilësitë tjetra në realitet. Prandaj kanë thënë se Kurani është krijesë e Allahut, nuk është do të thon fjalë që e ka fol Allahu. Edhe këta e kanë kët fjalë e kanë bazuar në një argument në një argumentim që e bajn ata argumentim filozofik që është ndoshta doniherë për tu çeshë të njëj Allahu Alem se thonë cilësit janë sfaçje. Edhe sfaçjet janë nditen me trupa. Gjithashtu edhe e, veprat janë diçka të reja të shpikura edhe ato lidhen gjithashtu me trupat, do të thotë nuk ka mundësi cilësia mund da prej trupit. Prandaj nëse themi se Allahu ka cilësi, atëherë do të thotë se Allahu ka trup, kurse trupi është i krijuar, e kështu, domethënë as subhanallahu <coughs> filozofia e tyre edhe në bazt kësaj ata i kanë mohu të gjitha cilësitë. Kurse ëh lësonë vulljor çka është filozofia e fllihur eh elai ka thani ibn taymija rahimahullahi se është burimi i të gjitha devijimeve dhe fitnave cilësitë allahut janë ashtu si i takojnë madrisa atij nuk janë sikur cilësitë krijesave edhe nuk janë nuk i quajmë ne ashtu sfaqi ose të spikura ekstra merav do të thënë ato janë filozofi që i kanë zënë më vonë kurse Allahu është ashtu si e ka përshkruajt vetveten e tij të madhëruar. Allahu subhanahu wa taala ka fol me Kur'an, do të them ka fol siç ka fol më herët me Teurad edhe me Injil. Këto thot, ato janë fjalët e Allahut që ai i ka thënë subhanahu wa taala. Edhe në realitet të gjitha krijesat janë kriju me fjallën e Allahut, si që e disë cili musliman, e, se Allahut ka thënë, inëme emruhu idha e rade shejën, en e një kule le hukun fejekun. Dhe më thënë, kur Allahut do të diqka, i, i thëtë asaj bëhu edha jo bëhet. Dhe thëtë, <clears throat> kjo është një preargumenteve më të fuqishme, sigur, të gjithat të tjera të janë të fuqishme, se Allahut fletë, Edhe, kërdoj të kryoj e diçka, vetëm e urdhron, atë edhe ajo bëhet. Në më thënë e urdhron me fjallin e ti, kërnda Allahu ka thënë, të thëtë, kër Allahu do diçka, thëtë, <coughs> bëhu edhe ajo bëhet. Pra Allahu thëtë, bëhu. Dë thëtë, të gjitha kryesat, Allahu i ka kryu me fjallin e ti, me thanjin e ti, bëhu. I ka kryu qëjtë edhe tokën... E, Ti e dha tokat i ka kriu, e ka kriju e ka kriju xhenetin edhe xhenemin edhe çdo gjë që ekziston do të thënë ka kriju me fjalën e tij bəhu pra fjala ose të folurit është cilësia e Allahut që i takon do të thënë qeniës së Allahut subhanahu wa taala edhe është ashtu si i takon madrisë ti ai flet kur të doje edhe qka të doje dhe të të <coughs> kjo është refuzimi i ehlesunetin ndaj gjekmive dhe motezilive sëpse ata thonë nëse <coughs> themi sa Allahu flet dhe të thotë se ai ndë një herë përfitonat cilësi pra flet, në, për para se me fol nuk ka fol, sëtu që kur foli u kriju një cilësi ere, atë herë thotë do <tutim> më thonë filozofia e tyre është nëse e ja përshkrujmë Allahut këto cilësi, atëherë do të të sejkim përshkrujt mangësi se për para se me folë nuk e ka pas atë cilësi, kër i filloj me folë atëherë e fitoj atë cilësi në u dhu villa, do më thonë prej kësaj filozofie pra cilësia e të folurit është cilësie për hershme Allahut, por aj flet kur të doj aj subhanahu e ta'ala këm <tutim bëmë> Ka thënë Allahu, kullë u kanë lë bahru mida dhe li kelimat i rabbi, lënefi dhe lë bahru. Kabla në tënfë dhe kelimat u rabbi, u alë u gjitë nabimithlihi mededa, ndë <coughs> thëtë thuaj në qëfë se deti kishtë të qënë në gjyrë për t'i shkryet fjalë të zotit tim, do t'ishtë të hargjuar deti për para se të hargjojnë fjalë të zotit tim, edhe në qëfë se e silim dëmë thënë në gjyrë pa qëherë, dëmë thënë detrat të tjerë me, me në gjyrë Kjo, dhe më thënë, këtë e ka thënë Allahu subhanëme të ala vetëm për Koranin Dhe thëtë se fjallët e ti janë që nuk mund ti përfshin kryesat <coughs> Si dhe qoftë, dhe më thënë, Motezilit edhe Gjehmit edhe pasuesit e tyre Thënë se fjallë Allahu të është e kryuar Kurse kjo është kufër Sepse është refuzim i këtë Kuranit edhe Sunetit. Gjithashtu, Allahu ka thënë wejn e hadum minel mushrikines të gjarake fe e gjirhu hëtta jesme a kelam Allah. Dëmë thënë, nëse dikush prej mushrikve, kërkon brojtje të ti, ti. dëmë thënë gjatë luftës, nëse dikush kërkon besimës e sigurim prej teje, <coughs> atëherë thëtë siguroje që ajtë të dëgjoj fjalet e Allahut. Dëmë thënë, Allahu ka thënë të dëgjoj fjalet e Allahut po të patisën, do thonë, po të ishte Kurani i krijuam, do të kishte thënë se ta dëgjoj krijesën e Allahut, por ka thënë se ta dëgjoj fjalën e Allahut. <coughs> Gjithashtu ka thënë Allahu wa kallama Allahu Musa taklima, do thotë Allahu i foli Musait me fjalë. <coughs> Probabël e, e ka quajtur Kuranin fjalë, kalam, domethën e ka quajtur qaul thaniye e ka qëjtë tenzil, zbritë ose shpallje, e ka qëjtë kitab, liber ekstumerad. e kështu merad. Dhe të të këto të gjitha janë që përmende në kuran, dhe më thënë janë argumentë se kurani është fjallë Allahut dhe nuk është i kryuar. Gjitha sëtu edhe për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, jështë drejtu mushrikve, i ka fanë, a doni të mpengoni, më pengoni, domethënë etemneuneni, etemneuni an ubelliga kalame rabbi, a doni të më pengoni nga transmetimi i fjalëve të Zotit tim, domethënë i ka thujt fjalë, nuk ka thënë nga kriesa që që e ka kriju Zoti im për fjalët e tij këtë herë, siç thon ata. Prapë nga Meryem sallallahu alejha wasallam ka thonë, fjalët e Zotit tim, ashtu si <coughs> e ka urdhënu Allahu që i ka thamë, ja, juherë rësullu, belligë, ma unë zilej lejkemi rëbik, dhe më thanoj, dërguar, kumtojë, ose transmitojë, atë që të zbrit, që të zbret, ose që të shpalët, prej zotit të tëndë. Dhe më thamë, atë janë fjalt, me të cilat, Allahu ka fol, te Gjibrili, ose të cilat, ja ka shpalë Gjibrilit, alehi salatu wa selam, dhe Gjibrili, ka zbrit, të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam dhe ja ka transmitu fjallet e Zotit të ti, subhanahu wa ta'ala Prandaj, dhëmë thënë, ka thënë Allahu, nezale bihirruhul emin, dhëmë thënë, ketë Kuran, ezbriti, shpirti besnik ajo është Gjibrili alaihi salatu wa salam ala kalbi kelli të kune minë il mundhirin, dhëmë thënë e frimzojnë në zemrën tënde, që ti t'jesh e paralelrues bilisanin arabiyyin mubin me gjuhën e pastër arabe gjithashtu ka thënë do të thonë ajeti paraprak e thot për Kur'anin hu la tunzilu la tunzilu rabbil alamin do të thonë ajo është shpallja e Zotit të botëve nazal bihi ruhul amin do të thonë atë zbriti shpirti besnik deri në fund të ajeteve pra sidoqoftë janë argumente të shumta në bazë të të cilave al-Usul ne-veljama besojnë se Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Ëh sekte të ndryshme të bidaxhimve i mohojnë të gjitha këto ajete dhe thonë se Kurani nuk është fjala e Allahut, por Kurani është krijesë të cilën Allahu e ka krijuar për t'i treguar kuptimet që ai ka dash me asfal njerëzimit. Edhe kjo, kjo fjal, kjo besim i këtil, është kufr, mohim i islamit, është mohim i kurani dhe sunnetit, për, si që ka thënë këtu imam Berbehari, edhe si që ka thënë imam Ahmedi e të tjërë, <coughs> dhe me thënë se kjo besim është kufr, pra me thënë se kurani është i kryum. Mirë pa gjithashtu duhet me pas parasysh këtu, gjithashtu akidëm dhe menhegjin e hlësune vëndjëmaa, se nuk shpallet për qafir se cili që e thot këta, sepse mund të ketë pengesa për tekfir, dëmë thënë ata njerës që i din argumentet për i kuranit dhe sunetit, se kurani është fjale Allahut, <coughs> edhe e më hojnë ketë, atëhere ata bohan kuffar kurse pasuesit e tyre të cilët nuk i din argumentet edhe i pasojnë me vërbrid, më than, uh, udhetsit e vet, ata nuk bëhen qafira për janë bidatëgjit dhe vijuar. Këte ka bëjnë dhe Ima Mahmedi, i cili ka than, për udhetsit e mëtezilive ka than se janë kuffar, kurse për <coughs> khalifen mëtezimin ka than se nuk është kjafir, sepse a i vëtëm i ka pasu, dhe më than, pa dituri. Edhe uh, Ima Mahmedi është lutë për mëtezimin, Edhe ka e ka qëjtë prijesi besimtarve e kështu me radhë Këta sharim në pikën e, 17 Që ka të baje me e, shikimin e Allahut në ditën e kiamet Dëmë thënë që kërjesat dhe të ashohin Allahut në ditën e kiametit Atë e lanë për mësimin e arqëm Wallahu a'lem Vë wa sallallahu a'sallam ala abdihi Vë rasulihi nëbina Muhammed Vë aftiru da'wana Anil hamdu lillahi rabbil alamin